Кажуть, ту брилу відкололи від скелі, що височила над курою в рідній Грузії, і привезли сюди на Україну як частку землі, на якій народився Давид Гурамішвілі. Український скульптор витасав з того моноліту промовистий образ поета, а люди посадили навколо пам'ятника кілька плакучих верб, які ніжними зеленими косами гладять високе поетове чоло. Тихий шелест вітру, лагідне зітхання трепетних віт. Ці ніжні пестливі вербиченьки, неначе лавруючи на зелені з рідних гір, створюють нев'янучий вінок над головою поета, вінок з живого листу. Уночі при місяці, коли над Миргородом миготить зоряне небо, і місячні плями переплітаються з химерними тінями. Цей закуток видається якимсь казково-фантастичним. Вся постать поета, мовби оживає, виступає з каменю, і великий грузин милується красою української ночі, вбираючи в душу її чарівність. Здається, він вийшов зі свого будиночка, що стоїть із тут поруч, і присів в місячному мережі верб «Помріяти на самоті». Місяць складе ніжно по золоту на дах будиночка Горамишвілі, збудованого в стилі класичної грузинської архітектури. Високі колони тримають ажурний цоколь. Сакля поета теж ніби переселилася з Грузії. В цьому будиночку музеєві відображено все життя поета. І тисячі людей з шанобою переступають по рів, вчитуючись в нетлінну книгу життя Давида Гурамішвілі. І все те бачить поет, і кам'яне його чоло прояснюється, вживає, і душа повніться піснею. Хата Котляревського З давніх давен вона стояла на мальовничому косогорі, невеличка, присадкувата під соломиною стріхою, і ясними вікнами дивилася на ворсло. В тій хаті народився із мужнів хлопець, якому судилася велика доля, про якого згодом інший славнозвісний поет скаже «Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, доки сонце з неба сяє, тебе не забудуть». Подорожуючи по Україні завітавши до Полтави, той поет і художник намалює оту хатину Котлярейського, що, мовно, стів'яче гніздо, Примостилася над урвищем, обнесена дерев'яним частоколом. Такою і залишиться вона у пам'яті прийдешніх поколінь. Хоч самої хати давно немає. Залишився лише один сволок, на якому випалені вогнем слова. Цій хаті року Божого народився Іван Котляревський. Як добре, що Тарас Григорович змалював хату Івана Петровича. І ось тепер за тим малюнком будівельники і художники-реставратори на тому ж самому місці, на зеленій Мазурівці, звели таку ж самісіньку хату, яка ніби повернулася до нас з віків. А до того ще біля хати і комора, і повітка, і колодязь із традиційним журавлем. А в тій хаті все, як було це життя господаря, письмовий стіл, давні книги, шафи, лави, ліжко – і навіть старовинні кривими вишить рушники. Хвилюючи, почуття огортає, коли зайдеш на подвір'я цієї дорогої нам селі, і тебе привітають високі дзвінко ружі, лапасті жоржини і старенька розлога вишня, а з причілка усміхнуться, погойдуючи своїми золотими головами соняшники. З хвилюванням переступаємо поріг. Ворочиста тиша віє з кімнат. Все як було двісті років тому. Здається, господар вийшов кудись на хвилину і зараз зайде, щоб привітати гостей. Та він не приходить. Тільки зі стін до нас привітно усміхаються милоласкава Наталка Полтавка і добрий серцем Петро. А з другої стіни вітає вас буйна ватага безсмертного Енея який був парубок моторний хлопець хоч куди козак. Герої зустрічають вас замість господаря цього дому, бо справжній письменник завжди живе у своїх героях. І знову ви на широкому подвір'ї. Густий спориж застеляє зеленим килимом дворище. Квіти побіля призьби палахкотять живим вогнем. Звідси з Відкривається чудесна панорама на заворскля. Внизу блищить ворскла, річка невеличка, а далі зводиться крутизна і на Зелених горах височить шпилями в небо старовинний монастир, архітектурний пам'ятник 18 віку. Високий залізничний насип 'ється по долині ворскви. По ньому раз по раз пролітають поїзди зупиняючись на кілька хвилин на станції Полтава-Південна. А в інший бік від садиби Котляревського, від Червоної площі, розкинулась Полтава, якої не впізнав би нині Іван Петрович. І як добре, що в цьому оновленому сучасному місті та в оскреслено співані мазурівці «Старовинна садиба Котляревського». І ця мила нашому серцю хата, звідки розпочинався ручай нашого красного письменства, де вперше зазвучало на повний голос віще слово. листи. Чи вбирали ви коли-небудь із свою душу терпкий запах опалого осіннього листа? Ще вчора він тріпотів на гіллі, зранку пив росу, а півдні сонце. І хоч зблякла його зеленавість, не зменшилася його краса від того, що взявся він восковою жовтизною, аж світився прозорістю своєю. Він ще пожив би, радуючи нас сумолитою осінньою красою. Та налетів вітер сіверко, рвучки і поривний, і надломилися в листях колінця, і, зірвавшись з гілки, полетіли один за одним різьблені кленові, лапасті каштанові. Круглі, мов п'ятаки тополині листки. Весь парк, у жовтій, шерхотливій завії. Ви спостерігали, як зривається з гілля і пурхаючи, немов метелик, перевертається в повітрі, летить, нехотя на землю, осінній клиновий лист. Щось журне й прощальне у тому польоті. Ви тільки пригадаєте, як ранній весни. З'являлися на світо ті молоді листочки, розриваючи тугу клейковину. Як за два-три дні тепла вони закучерявлювали густу крону дерева ніжним зелом, від якого віло святковістю і врочистістю. А пам'ятаєте, як серед літа стояли дерева під дощами із вилами, під грозами і словільними вітрами, витримуючи дикий шал бурі.